Перше травня Карпати. Тут уже було так сяк безпечно. Далі на південь, на південь, бо там Вижрин. А Вижрин зі свого боку прямував на північ. Але поволі, бо зима відступала неохоче. Весней досі ані знаку і, певно, таки одразу вдарить спекотне літо. Тож вони зустрінуться десь серед дороги, вони і пори року. Це вже справжня Європіан Варзон. Тут б'ється серце звіра. Це ота країна кривавих казок, декорації незліченних романів і фільмів. Лишень тепер усе діється навсправшки. Сміт ретельно вів комп'ютерний щоденник. Вечорами він детально про все розпитував своїх супутників. Належно підохочені вони розповідали достоту неймовірні історії. І насправді Ієн їм зазвичай не вірив. Думав, що ті кепкують собі з наївного іноземця, посміюються з нього поза очі. 3 травня вони розминулися із 12-особовим підрозділом угорських партизанів. Міхал Хвилю поспілкувався з командиром. Обидва користувалися в цій розмові характерною говіркою Євз – сумішшю найпростіших зворотів, імпортованих із половини слов'янських мов, хоча слід визнати переважно з російської. Цей панславійський вояцький сленг, голівудську версію якого, коли він лунав з уст Джона Фуртрі, Сміт чудово розумів, тепер об'явився йому якимсь складним шифром. З усієї розмови він зміг розібрати лише чотири фрази привітання та прощання. Хто це був Сабо? спитав він, коли вже ті порозходилися Ні, це хлопці від Мереса. Було два командири підпільної армії Великої Угорщини. Вони ненавиділи один одного, либонь так само, як кожен із них росіян, зате між ними та АВП досі не було якихось серйозних незгод, тож між угорцями та вижинівцями стояла нейтральна дружба в лапках, хоч би що це означало. 4 травня вони почули далеке відлуння сутички із застосуванням кулеметів, гранатометів і мінометів ніхто не знав, хто з ким воює. У Карпатах можна було однаково несподівано зустріти озброєних представників понад десятка націй. А на Волоській Низовині та в Бесарабії оперував ще й Стамбульський відлам армії Пророка. А іноді він врізався ще далі на північ. Цей регіон мав стратегічне значення для кожної зі сторін. Бо ж не кажучи вже про банальні економічні умови, північно-західний берег Чорного моря був одним великим ринком для торговців війною. А вже Стамбул... Стамбул повернув собі своє становище тисячолітньої давності. В цьому неоконстантинополі збігалися всі лінії нервової системи Європейської воєнної зони. Там містився її мозок. Зараз вони пересувалися значно швидше, передусім тому, що їм не загрожувала зустріч із наземним патрулем Червоної армії – а ще завдяки широким знайомствам ієнових провідників із АВП. Кілька разів їх підвозили, а якось вони навіть скористалися люб'язністю пілота трофейного гелікоптера і перестрибнули одним махом понад 200 кілометрів. То був голландець, пілот-найманець на службі Українського фронту, з яким Чернішевський тимчасово уклав перемир'я. І Сміт виступив перекладачем, вони розмовляли англійською. Хоча слід визнати, що сам політ добряче пошарпав їм нерви. Вони летіли просто над чубками дерев, над хребтами. Сніг блимав за кілька метрів від шасі, а на додачу в передгір'ях машину смикало з боку на бік сильнющим вітром. Проте виходу не було. Місцевість густо була накрита парасолею русських радарів. Небо ніколи не належало повстанцям. У ньому неподільно панували літаки сусідніх із Євз країн. Знаки на тому вертольоті, котрі ідентифікували його як власність македонських збройних сил, трохи заляпали сірою фарбою. Голландець виставив його десь на продаж, бо українцям просто бракувало тилових служб, щоб утримувати машину довший час і в доброму стані. Новини, які повиловлював Ієн з вебсайту, не додавали нічого нового а найчастіше навіть суперечили одна одній. Ходили чутки про те, що в Кремлі незабаром стануться перестановки. крепкіна набачили в чиємусь товаристві, а в чиємусь ні. На параді поруч із ним стояли такі-то і в такому-то порядку. Гумов йде на підвищення. Посмерцов втрачає вплив тощо. На Уолл-стріт падають курси. Два найбільші китайські консорціуми – Відмовилися від інвестицій у нафту. Знову затівається митна війна зі Сполученим Королівством. Знову підвищать мита на колоніальні товари. У басейні Амазонії звична різанина. І звична різанина в Південній Африці. Останні недобитки білих вимирають у констаборах переможця – племені Куса. Урагани на півдні США і землетруси в Азії, повені в Індії та посухи в Північній Африці – і взагалі самі лише звичні сенсації, такий собі розстрочений апокаліпсис. 10 травня їм довелося затриматися на один день, бо Анжія схопила сильна бігунка, мабуть, зжер якусь гедоту. Хоча що це могло бути, вони поняття не мали, бо ж усі їли те саме. Ота в тісному гроті в скелястому схилі, який стрімго спадав на південь. Увечері, коли Ян заснув, Смітові вперше вдалося витиснути від Міхала щось конкретніше про Ксавраса Вижрена. «Ти хочеш правдивих історій? Правдивих? Добре, правдива така. Ми отримували це російське село, пам'ятаєш, 94-й. Тоді з нами був Варда. Але те, що він зняв, те, що ви бачили в отих своїх телевізорах, це була неправда». Ксаврас провадив його дуже недовго. Там не впала жодна руска міна. Це Ксаврас наказав кинути на дитячий садок кілька оборонних гранат. Бачиш, він добре знає, що росіянам ніхто не повірить. Навіть якщо вони представлять світлини, вони ж і не таке фальшували. Люди до цього звикли. До того ж, якщо міркувати логічно, мордувати дітей зовсім не в інтересах вижрена. Тоді навіщо? А в чому полягає сила терору? Ми апелюємо не до страху володарів, а до жаху звичайних людей. Вони знають, що посмерцову байдуже. Той, не зморгнувши оком, дасть наказ розбомбити ціле село, якщо завдяки цьому уб'є кілька вижренівців. Іксаврас потребує таких образків. Потребує крові невинних дітей російського народу. Для російських матерів – для матерів і батьків в усьому світі. Якби Росія була країною, де справді функціонує демократія, ми вже давно мали б незалежну Польщу, бо ніхто не підтримає під час голосування убивць власних онуків. Але ж це не так. То навіщо? Задля ненависті. Нас бояться. Але Кремля бояться й ненавидять. Гадаєш, що ми могли б так вільно оперувати в глибині Росії – Якби звичайні люди слухняно виконували всі накази Москви, якби час від часу не заплющували очі. Найважче – розкрешити моноліт. І тому ви мордуєте їхніх дітей? Так. Слід користуватися нагодами, коли вони трапляються. Потім він вийшов через грот. Зірки світили дуже яскраво. Хмар не було. Гори стояли мовчазні, піднебесні. Красиві, аж горло стискалося. Бракувало місяця, він сходив пізно вночі, але й так було ясно. З лісу внизу долинав таємничий легіт. Це дерева й вітер, вітер і дерева. Завив вовк. Сміт затремтів. Відлюддя